Një, po them një prishje e ekuilibra shtëpisë fakti të të të të dhënurit shumë mbas lapsit ë dhe, dhe dhe të lurit të, të fëmis kemi kaq një fëmijë mjafton dy janë shumë pak, një pa një pa dy shumë në konceptin islam si duhet trajtuar lindshmëria më thën drejtën ahetit përmendë domethënë është paradoksale pse jetojm në një bot ku thuhet numri i njerëzve në botë është bota është e mbi populluar dhe ka politika ndoshta të pashfaqura sida orientojnë në, në pakësimin e numrit të popullsisë me metoda nga ndryshimet dhe lufta mund të ratë, mendoj se është pjesë e kësaj e kësaj politike të fshehur ë gjejmë në të njëjtën kohë një, një, një shpërje tjetër që bota është ose Mosha e popullsisë është drejt plagjes si koncept mesatar i jetës mesatarë në botë, sidomos kur bëhet fjalë për Evropën ose për Perëndimin. Atë këtë marrin për të dyjave, kemi një mbi popullim apo është mosha e popullsisë botërore drejt plagjes. Faktikisht, ë po të shohësh në botën islamën, për shembull, ky ky fenomen ose ky problem nuk ekziston. Nuk ekziston sepse sepse besoj... veti Islami nxit për lindshmëri, nxit për pas sa më shumë fëmijë, jo për të dalë situata jash kontrolit, islami esheh planifikimin familjarë, esheh si koncept, mirë po kufizimin, dhe më thënë pengimin, nuk esheh, edhe esheh si të ndaluar, sepse zotë i thotë në Kuran, zotë i ju furnizon juve dhe fëmit tuaj, dhe më thënë. Thotë më si vrisni fëmit tuaj prej frikës se do të ushqehen me ju, ose profetit thotë më katë më i madhë që më në bëj njëri ju është të vrasi fëmijën, sepse sepse mendon se do të ushqehet okay. me të. Faktikisht koncepti mos të vrasësh fëmijën tingëllon shumë keq. Do dikush më thotë, "Në Islamin, domethënë mos vrasësh fëmijën. Çfarë fej është kjo?" Faktikisht dhe aborti është mos të vrasësh fëmijën, sepse në momentin që fëmia është në barkun e nënës, ka jetë aty brenda. Është një soj, një soj. Është mëkat dhe është gjë shumë i madh ta vrasësh një jetë sepse po zhvillohet një jetë, ashtu si që të për të ishte një jetë, do më thëmë, do më thëmë, do më thëmë, do më thëmë, qëndrimi islamit nda e abortit ka qenë shumë, shumë i egrë, përveç se në rëthanat saktuar kur uh, rizikohet jetë a e nënës, atërë kur me dëvërtet, me dëvërtet, me ndohet se finija ka probleme në bas lindjes dhe zbulohet këj problem për para 4 muajshit, sepse në momentin që kalon 4 muajshi, frujet shpirt ate absolutisht si... si kur të dëroci të dëshojmë si pro, është njësoj sikur të vrasësh një fëmijë të çmendur apo sakat sepse s'po e mbajmë dot. Tu është një jetë, tu është përsërit një jetë sepse ka shpirt. Domethën Islami e sheh planifikimin si koncept absolutisht sepse e, të pasurit shumë fëmijë është mirësi dhe begati e tërë e tërë. Nuk ka të një problem, domethën ç'është edukimi i tyre nësa ta e në afrë njëri tjetërit, nëse nëmërë është shumë i malë. Jep, të më thonë, jep, shkakton vështë i shtijë, tek në, na tek baba, e tjere tjere. Pra, ne jemi për një planifikim në konceptin islam, por nuk jemi për një planifikim i cili thot një pak dhe dy shumë.